Jag då är ni välkomna till en ny sändning med Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Börlöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Sändningen kan du också höra över internet www.kommunist.se Vill du ha kontakt med Sveriges Kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skp.se Där finns all kontaktinformation som du behöver. Där finns också länkar till vårt bokförlag Fram- om det är på jakt efter marxistisk litteratur. Där finns också länkar till vår tidning Riktpunkt. I den kan du läsa om det som andra medier fortiger. Riktpunkt finns på internet också. Men vill du hellre skaffa dig en prenumeration på pappersutgåvan. Så kan du göra det på SKPs hemsida. Eller Sveriges kommunistiska partis hemsida. www.escape.se nu vill du ha kontakt med kommunisterna här i regionen, då kommer du till vår partilokal som vi har i Malmö på Södra Förstadsgatan 132. Det ligger ända uppe vid Dalaplan. Där är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så ringer du vår telefonnummer 040 611 88 82. Den är öppen de flesta kvällarna för det här är och så grejer. Men på Södra Förstadsgatan 132 där har Borlöfskommunisterna och Malmökommunisterna gemensam lokal. För hyrorna är ju dyra så har du pengar över så är det är bara att ju in dem till Radiokommunist eller till SKP äh, På och så vidare det kan ju inte utan till men det finns på våra hemsidor www.skp.se och där finns ju också naturligtvis länk till www.kommunist alltså till radiokommunist så har du tillgång till internet är det inga problem Vi som är i studion idag det är Hodja och Jan Hodja jobbar som tekniker och får gärna prata och så man vill men det kommer rätt som det är ansvarig utgivare för programmet är som vanligt Rickard Steinberg och som vanligt så har vi också öppen telefon, delvis du som har frågor att ställa angående det vi diskuterar här eller någon annan allmän fråga angående kommunisternas politik du kan naturligtvis ringa till studion på telefonnummer 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71 ibland så Tycker ni kanske att vi stänger av folk för fort men vi, vi kan ju inte ha en frågeställare i hela programmet. För då får, han, då får de själv skaffa sig ett eget program. Dagens program ska handla om avkassa arv, och arbetslösheten. Och vi ska också ta upp de pågående, nu kan man säga, förhandlingarna om nytt huvudavtal. Vi ska också ta upp sjuksköterskosträken och eh, Lisabon-föredraget. Ja, vi kör vidare då. Vi skulle prata om, eh, om arbetslösheten också. Det har vi ju gjort nu sedan eh, hela veckan. Eller he hela året. Och då... Eh, vi har redovisat vecka för vecka hur statistiken, hur det ser Därför att det är rätt intressant att höra hur, hur man skönmålar verkligheten egentligen. När man påstår att arbetslösheten håller på att försvinna. Det har den ju gjort. Alltså öppet arbetslösa. Det är ju mindre folk som är öppet arbetslösa. Just nu denna vecka i... Alltså, Vecka 18 så har den ökat med nästan 2 den öppna arbetslösheten. Mycket beror naturligtvis att på armsåtgärder är mindre folk nu än vad det var tidigare. De deltidsarbetslösa är lika många som de var innan. Antalet lediga platser är mycket mindre, nästan 2 000 mindre. Och de som har fått jobb är en 500 mindre. Det är bara tusen stycken som har fått jobb. Det innebär ju naturligtvis att arbetslösheten är fortsatt hög. Och att det egentligen nöjer fler arbetssökande på varje ledet jobb. Hallå? Hallå, ja. Ja. Vem var det? Du, du hörs tyst. Du får nog öka volymen lite. Hallå? Ja. Hej. Hej. Ja, det är okej, okay. i vi. Hallå, okej. Okay. Vad du som ja. ringde innan? Ja, det det var det ju. Ja, du försvann. Ja, ja, nej, inte jag, men ni uh, fimpar mig. Ja så. Ja. ja det var... Jag var? bara göra en stilsam fråga, va? Det gjorde vi inte med avsikt. Nej, nej. Det förstår jag ju. Ja. Utan det var att det blev uh, kludder. Ja. Nej, jag skulle vilja ställa en fråga. Ja. Nu, uh, med den där olyckan här i Burma, va? Ja. Nu går vi ut uh, att... Sverige ska skicka över ett par hundra miljoner av sjukvårdsrateraler ja. och sånt. Jag har inget emot att hjälpa, men varför, varför ställer folk sig så väl till att visa sig utåt när de inte kan ta hand om oss gamlingar i, i Sverige? Ja, och Bromma är ju rätt så tveksamt också. Ja, det är ju en diktatur egentligen. Men. Ja, absolut. Så att, det är ju inestängt ju. Ja. Och jag äh... menar, nu räknar de så många lik och ligger där och flyter och... Vad det nu gör va? Yeah. Det måste vara pesten och bara värda. Men att de kan neka inflygning med folk som vill hjälpa dem. Ja yeah, det, jag det tycker jag också. Och tycker jag för sig va? Ja. Yeah. Och du är ju folket förtryckta. Ja yeah, absolut. Och då så. Ja, jag ville bara göra en, en fråga. Vad yeah. tycker ni inom det här partiet när det gäller den saken att Sverige ska gå ut med börsen igen va? Och de inte kan ta hand om det egna folket så att säga ja. alltså vi, vi vill inte ställa dem i motsättning till varandra där finns alltså vi anser det finns ganska mycket pengar i det här landet så de har råd till att bod bistå vid alltså sådana naturkatastrofer och sånt va och de kan ta hand om sina gamla men just i fallet Burma Tycker vi att det är väldigt tveksamt därför att det har visat sig. Det, det är ju inte så att det inte finns eh, handelsrelationer. Vi köper butiker därifrån och har massa grejer, alltså. De utnyttjar. Men där, därför att de har ju ingen kontroll alls över hur pengarna går. Det har ju visat sig att Juntan som styr där, tar hand om allt bistånd i stort sett själv och bygger eh, vad heter det, palats och allt möjligt för. Så där där får man inte leva vara med och kontrollera. Och det har inte någon Borma sagt ifrån alltså att man inte tillåter folk att komma dit och hjälpa till på platsen. Då, då ska man avstå från att hjälpa på det viset. Det tycker jag faktiskt jag också. Och jag tycker att alltså hjälpa människor, men människor. Det är klart att det är väldigt synd om de människorna vi är drabbas. Mm. Men... De, äh, jag tycker att nu är det 2008 och nu tycker jag att de skulle kunna göra sig gällande på något annat sätt än att ha, hålla den här armén yeah. och, och, som dikterar vad de ska göra. Och jag förstår att de är redan när de skjuter dem och, och yeah. arkeviserar hur som helst. Men jag tycker inte Sverige... <coughs> Jag tycker inte de ska gå in med en de krona alltså. Nej, alltså i det fallet eh, håller jag med dig. Här ska man vara väldigt rest... Jag menar, om det hade läkare till exempel, eller folk. Ja, men det är ju läkare som vill komma dit, men ja. de blir inte insläppta. Nej, precis. Och jag menar, då då ska de få dem ta sken, in, va? Det är bara tråkigt för deras folk, Ja, va? visst. Men då får de kula alltså. Helt enkelt de, är det så, va? De får... Nej, inte. De har valt en större och inte protestera. För det har de ju möjlighet också att kunna göra även ja, om det, det blir stridbarhet och sånt. Va? Ja, det men måste det är ju man... det enda de kan göra. Ja, och jag menar, jag är härt för det är ju bara uh, dikteras hela livet. Nej. Det måste ju vara hemskt. Ja, även om diktaturen kan vara hård och sånt. Men, men det, är, ja, det, är... det kan ju vara lagordning och sådant. Ja. Ja. Men å andra sidan sett så. Det är ju meningen att folk ska det behöver kvittar var de bor i världen. Folk ska ju. Det är ju de som är produktiva och ser till yeah, att länder får in inkomst och om de kan producera sådana saker. Ja, oavsett vad, om det är landbruk eller vad det är, det är ju de som sliter för det. De höga på och de bara sitter och glassar som du sa. Och yeah, köper och bygger fina palats, håller ett yeah. val och. Ja, alltså så då. Han, han, eh, diktatorna, nu kommer jag inte ihåg vad han hittar. Han som är i högsta hönset mm. ja, Han Ja, det är ju Ja, men hans dotter gifte sig för ungefär ett år sedan. Ja, det var ju. Ja, eller jag inte, jag vet inte, jag har inte läst så mycket om det Jag har läst om det på internet, men du har kanske ha hört om det också då? Eller kan... Ja, jag har läst om Ja, jag har läst lite om det Ja. väldigt storslaget det är kostnader som är uh, enorma ja, visst. man byggde ett stort uh, hus till, ja, det och så till och med allt som har med det va? och så för att stack folket lidande Ja visst. Nej, det... nu när det blir en sån katastrof det, jag tycker det är mycket synd om människorna som lever i det landet som är födda där va? Ja, absolut. men sen andra sidan så tycker jag att under den tiden, för det har ju varit så många, många år ju ja. innestängt, ja. att de inte själv, men jag vet inte, de är de kanske rädda av sig och, och har kanske inte den kunskapen heller, va, hur ja, de ska ja. börja sätta. Jag tror egentligen det får där vara en, alltså de mördar ju rätt många när de har Alltså, det är var... en eller två, utan det är massor. Ja, visst. Och, men det fanns ju en, alltså, för, för det, det är ju inte så att det är ett land utan arbetarrås. Det var mycket ett, ett, vad heter det, trädindustri och sånt i, i det landet. Så det, var det är ju inte... länderna de, länder, de Ja, men ja, det finns andra mineraler och sånt också. Ja. Så var de mycket på eh, transit av... Men det har ju ingen mer än mer än för ta del och det är mer än de topparna. Ju. Nej, precis. Nej. Det går ju aldrig ut till folk. Ja, det var bara en stilsam fråga vad ni ställare, i i det avseendet. Jag tycker att ja ja vi är så få här, men Jag skulle gärna ställa upp för att men så är det rotet i hela världen. Vi får göra som de gjorde under Spanien 36 Vi får skicka dit frivilliga. Ja, det är här, det där jag gått med på. Fast det får man inte lämna säkra. <laughs> Nej, men det är ju så, ja, jag Men jag tycker det, bara det, var. det att man tänker på de andra ja. stormakterna. Ja. det här landet är ju trots allt litet, där blir mycket människor, va. Mm. Mm. Men de har ju förtryckta att inte de stora länderna kär mm. ifrån på det bestämdaste. Ja, så, men... Det, det är ju så att det är som investerar. Ja, att det är industrier som investerar. Ja, men det är ju så det är ju Där är ju sitt att det är ju så att det är det ju så att det är ju ju så kunna vara så att inte och... så att så No, yeah. no jag känner till ett exempel, det var alltså en engelsk, nu kommer jag inte ihåg vad företaget hittade, men de skulle ha ett tik och sånt, alltså de naturträd, eller de yeah, träslagen. Yeah. Och där lät Jontan, alltså genom slavarbete, folk bygga en järnväg till det engelska bolaget, för det var det krävde det engelska bolaget att få en järnväg ut i, över, alltså avverkningsstället. Mm. Och, och jag menar så de har ju egentligen ingenting emot det så länge de kan tjäna pengar på det nej men du säger ju här den militära delen jag såg på tv va? yeah. där var väl flera hundra militärer yeah, yeah. och så det här stackars folk att de håll på med sån här och yeah. ja armén hade någon såg yeah. men det drällde av folk yeah. och jag tycker att de vill inte säga korkar utan de tar fat när det är så mycket mer på det eller Inte därför säger ni ekostöj med Nej, det skulle Ventmachetas när han är ute militär. Ja, det tycker jag också. Du får tacka, Auker. Okay? Ja, ja, det var bara en stil fråga Ja, då. Okej, okay. tack så mycket. Vi ja, trevlig fröga Hej. Hej, vi pratar om arbetslösheten. Ja. Och jag har, tror jag är färdig så vi spelar väl lite musik nu i oh, Olja. Tacka ja, Gud du är lycklig du som föds i en demokrati Här får du arbeta, här får du lön, här får du vara fri Det är den bästa av alla världar och här trycks ingen ner Men det stämmer inte med verkligheten och inte med det du ser Det är något konstigt med friheten, något konstigt med friheten när du och kamraterna kräver den Så finns den inte för er, er. Ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf Vi är i studion är Hodja och Jarl Och vill ni ringa in till studion Så är telefonnumren 040 43 70, 70 Eller 040 43 71 vi skulle prata lite om, ja vi ska prata om förhandlingar om nytt för huvudavtal också som SAF och Jalus ska göra. Men för, först efter, eftersom denna biten passar så bra till det så ska vi prata lite om sjukskötersk strejken. Den är ju nu inne på sin, vad blir det, tredje vecka i vissa fall. I torsdags här i veckan som gick så var det, hade de arrangerat en demonstration. ...nere på Stortorget och där gick många sjuksköterskor med, med sina löner på plakat. Bland annat någon som hade jobbat 36 år i yrket och hade 22 300 kronor i lön. Och det är ju naturligtvis inte mycket för en, om man säger, högskoleutbildad och har 22 300 kronor i lön- om man ser på hur kostnadsläget ligger här i, i Sverige. Men det har inte kommit några bud från medlarna- och det där väl kanske dröja lite- eftersom opinionen inte verkar ge med sig. De flesta fortsätter att stödja sjuksköterskorna. Vi gör det i varje fall. Vi tycker det är rätt- hon som demonstrerar för 22 000 300. hon unga. Hennes mål var ju få en 25 000-26 000 kronor i, i månaden. Och hade de följt den praxis som råder i Danmark. För det har ju en del av sjuksköterskorna. Den är inte helt slut konflikten. Men en del av sjuksköterskorna har, ju, uh, har uh, gjort upp avtal på strax över 13 procent- och eftersom deras ingångslön var ungefär 32 000- så innebär det ju naturligtvis en betydligt större höjning- än om man höjer dem från 20 000 i, i procenträknat. Det innebär att de får en 3 4 000 i lönehöjning i Danmark. Så nu har ju alltså landstingsförbundet- och i, i synnerheten Jerker Svanstein- som påstod när man höjde hans lön med 40 000- i månaden så var det ju vad den så kallade personalnämnden ansåg att han skulle ha på grund av eh, relationerna med omvärlden. Och ser man då att sjuksköterskorna i, i Danmark får mellan 3-4 000, 000 i månaden så borde ju naturligtvis sjuksköterskorna här i Sverige få motsvarande lönehöjning. Det är ju ändå så att den danska valutan är lite mer värd så räknar man om det till pengar, i svenska pengar så är det förmodligen 5000 kronor i månaden de skulle ha. Så där skulle mycket väl vara råd till att lyfta upp de lönerna som ligger på strax över 22 000 till 26 000 utan att Sverige skulle gå på, på händer eller på något vis tappa... Tappar bort sig alldeles Det är ju ändå så att till exempel här nere i regionen Så har man ett överskott på 500 miljoner kronor Och där fin det finns ju ingen anledning för kommunen att samla ihop en stor kassa Och ja, det är ju bättre att man använder pengarna Och ser till sig att folk har riktiga löner För då blir det på andra sidan också mindre arbetslöshet Folk har en större köpkraft. Det blir mindre arbetslöshet. om man får högre skatteintäkter. Det kostar inte så det jättemycket. För det allra dyraste för ett samhälle är ju när folk tvingas gå i arbetslöshet. Eller tvingas till exempel leva på socialbidrag. De får inte leva att producera någonting. Dels har de så låg avkassa och så lågt socialbidrag. Så de kan, har inte heller råd till att konsumera med precis det allra nödvändigaste. Hade de istället fått riktiga jobb och löner som gick att leva på så skulle det naturligtvis betyda jättemycket för samhället och arbetslösheten i synnerhet. Då skulle vi inte behöva ha 250-300 000 öppet arbetslösa. Utan då skulle vi mycket väl kunna ha en arbetslöshet som låg kanske på 1% eller något sånt. Därför att allt, den kommer aldrig till att försvinna alldeles. Därför att folk man blir arbetslös mellan om man säger upp sig från ett jobb till ett annat. Det är ju inget konstigheter med det att det sker så. Så vill man kanske ta lite frit emellan. Men vi fortsätter att spela lite, lite mer musik, vi ska få höra om vårt samhällsansvar nu tror jag, om jag minns rätt. Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. och Vill du vara med i sändningen och ha frågor att ställa så är det bara till att ringa 040 43 70, 70 eller 040 43 71. Vi har pratat om arbetslösheten, sjuksköterskestrejken och vi har pratat lite med Åko OK om katastrofen i, i Burma. Vi ska fortsätta och prata om eh, att fler äh, om avkassan. Därför att nu tvingas allt fler och fler att äh, inte förleva, okay. få Vantar. sin äh, avkassa okay. godkänd. Äh, har vi en lyssnare med oss? Mm. Hallå? jag Gunnar heter jag. Hej Gunnar. Jag skulle vilja fråga om en sak. Jag kan ja, kanske två till och med. Ja, ja. Det är det här med sjuksköterskorna. Va? Ja. Jag vet inte om det ens är. Jag har hört det var en undersköterska och hon läkaren sa att du är så duktig här så att du bör ta extra kurser för att bli sjuksköterska. Yeah. Ja. Ja, jag vill mig glaube för dig. Ja. Yeah. Men då hon fick mindre när hon blev sjuksköterska, hon var undersköterska. Eller yeah. ska Alltså, jag tror det är möjligt, alltså, för deras ingångslöner, nu tittar jag på det här om veckan men jag har redan glömt bort det, men jag tror deras ingångslån som sjuksköterska ligger någonstans på 18-19 tusen, ja. och, och, och har hon då varit undersköterska, kanske jobbat ganska länge som ja, ska. Så har hon ju kommit upp över, över ingångslönen som sjuksköterska Aha. Så när hon sen börjar som sjuksköterska så börjar hon på sjuksköterskarnas ingångslön Ja. Alltså jag, jag tror det har gått till så men jag, ja, det måste man ju säga ja, specifikt i varje fall men, ja, jag och, men jag tror det kan vara en av förklaringarna Och de har väl olika fackföra Ja undersköterskorna är medlemmar i kommunal Ja och, och de andra är väl med i SKTF, va? Ja, vårt förbundet kallar man det. Ja, det är vårt förbundet, Ja, men det är i SKTF, alltså ja. i, i princip. Ja. Nej, för jag blev förvånad när jag fick höra det, vet jag inte. Ja, men på de högre kurser, så ska de ha mindre betalt. Ja. Men det som du sa, det här med ja det handlar om Ja, visst. Och, och det är ju naturligtvis, man skulle ju trots allt ta, ta, ta vara... Äh, jag menar, hon, hon kommer ju inte utan erfarenheter till det jobbet som sjuksköterska. Har hon jobbat som, så skulle naturligtvis det värderas om man skulle hon skulle i alla fall inte tappa i lön för att hon, hon skaffar sig en bättre utbildning och nej. kan mer. Nej jag tycker det. Och jo. mer ansvar. Ja har mer ansvar ja. För rätt att ja. ge medicin och allt möjligt. Ja för de uh, arbetsgivaren ger ju henne mer ansvar än att hon är sjuksköterska. Ja visst. Ja. Och när hon är i det undersköterska så har hon ju inte det ansvaret att arbetsgivaren kan inte komma och säga du ska göra det. Nej. Nej det är inte vår uppgift. Nej nej. Och där, där är det är de, de strider lite mot varandra Undersköterskor och sköterskor Det är synd alltså, Är det arbetsgivaren som yeah. Jäklas lite där ja, ja, De vet ja. inte Jo, jag tror det. Alltså, jag, jag, jag, jag har jobbat lite, lite inom vård, så jag har lite insyn i det. Yeah, Och, yeah. Alltså inte vården, mest äldre vården. Sånt. Yeah. Jag är egentligen byggnadsarbetare, men sen så blev jag slöjdlärare sen så blev jag IT-tekniker. Sen yeah. jobbar jag inom sjukvården, jag har provat på lite av varje. Yeah, yeah. Och, Ja. Jag, jag, mär, jag måste säga att jag märkte inte av någon strid där mellan sjuksköterskor och undersköterska. Alltså det, det är, ja, man folk kan man inte leva sig så som jag sa nu, men det är många fruntimer som, eller kvinnor som jobbar. Det är helt det, det, är oförkaft, det, är det. Ja, och, och det tror jag är det största problemet egentligen, att det är för lite män i, i församlingen. Det är ja, därför ja. det blir en hel del käbbel. Ja, det ska man kanske inte säga så öppet, no, men no, jag no. säger det för att jag är rätt ärlig, ja, det. Där blir gärna lite sånt. Ja. kan det vara det också att, att, att de har ansett att lönerna har varit för låga har inte satsat ja, jag vet inte Jo det är ju det, är ju det som eh, gör det för, för det är ju klart, eh, klart eh, Bevisat att eh, Kvinnourkena diskrimineras Alltså ja. vad det gäller lönemässigt ja. hade, hade sjuksköterskorna varit ett mansdominerat yrke Så hade de säkert ligget 4-5 tusen kronor ja. Högre i, i lönerna ja. ja, Jag vet inte för kvinnorna Kan ju också kämpa som ja. Men, men, men vet men, vad jag tänker på en såg också när du snackar om det? Yeah. Det här med kvinnan. Yeah. Hon är mer mjuk på sitt sätt va? Yeah. Och kan det här med att ta hand om folk yeah. uh, på ett annat sätt än männen kan. Yeah. Det är inte många män som har uh, det mjukheten som De vill hellre bli som du sa byggnadsarbetare Eller någonting annat sånt yeah, yeah. Lite mer kraftiga tag och lite det Och sen yeah. går vi himla klockan i fyra yeah. Men just inom vården Där är ju en, en helt annan uh, Tankegång För yeah. där har vi ju med, med, med, med Mänskliga biten att göra yeah, Omvårdnaden och hela den biten Och där ligger kvinnan De säger ju alltid det, det Men kvinnan är mycket lämpad för yeah. Vi är ju olika ju Ja, fast äh, alltså, ja, de, men de är, ja, de är de är fantastiska de som äh, håller på med det och radar massa alltså, för alltså det är ju blöj alltså, där jag jobbade eller då var blöjbyta och allt möjligt det ja, är människor och ja, sånt alltså ja, ja. Äh, ja men det har ju kvinnan lärt sig från början att ja. sköta hand och barnen och mannen. Ja. <laughs> men äh, det det hon lämna lite så om hon ska alltså hon får sig ifrån mig tror jag ja men det är inte lätt alla gånger. Nej, ja, för nej, att där nej, sitter nej. en övranför dem ju som, som, Je, be, som bestämmer. Ju. Jag kan förstå dem. Alltså att ja, det är så, ja. men, men det är det enda sättet liksom ändå ja, att de ja, är, ja. Så, så länge de finner sig i alltså, det alltså. Ja. Då, då blir det ingen ändring. Ja, jag, jag, jag, jag horar för dem nu. Alltså. Jag ja. hoppas att det kommer att bli en ändring. Ja. För jag menar, de ska inte ta skillnad på undersköterskor, sköterskor i den hälsynet. De ska ta Hansen till att de har ett ansvar ja, sjuksköterskorna ja, och det ska ja. de också ha betalt ja, ja. För. Absolut. Och de, alltså, för att då då blir det bra blaha och bra då tappar ju de här som verkligen är, vill ja. hjälpa folk ja. det tappar lite, det blir lite för mycket kiv för ja. de här kulorna ju ja, visst. Jag, jag menar alltså nu i Danmark saknar man också massor av sjuksköterskor och de har alltså över 10 000 mer i, i Danmark i lön och de som bor här i Malmöregionen, det är ja. konstigt att det finns några sjuksköterskor kvar egentligen. Ja, jag skulle precis säga för att de, de vill ju så klart söka sig över. Ju. Ja, visst. För att jag menar att 10 000 är mycket pengar. Men ja, det är klart vel? rejser och sånt kostar också. Ja, men ja, jag vet inte vad ett månadskort kostar av sån. Alltså, jag tror det är 2 000 kronor eller något sånt, Ja, det är... Är, ja, är mycket sånt som spelar in just. Jo. Och får de inte... Eh, jag menar, Köpenhamn är en storstad där jag inte... Eh, ja, det tar ungefär en timme, och Jag känner folk som jobbar ja. i Köpenhamn. De har en timmes eh, restid ungefär med, med tåget och över bron och sånt. Ja, men det är många som har det här rörelsen mellan men, jobben just nu. Ja, här. visst. Så det är inte, det är ingen svårigheter så tillvida. Nej, just det. Det kostar lite mer kostar för ja. ja. Jag då. har en liten sak som ska ja. jag hålla på länge. Det, jag, <coughs> det är det här med pensionärerna va. Yeah. Jag, jag tycker ibland känns det lite ett när när man hör att har du jobbat och, och och går på så får du pension efter den uh, lön du har haft de lägger yeah. ihop i de åren ju. Yeah. Men jag tycker alla ska väl ha samma lön om de så har haft 10 000 mer eller 20 000 mer i månaden så ska den ha mer pension än den som har haft mindre. Där ligger något konstigt eller ägåsigt. Ja, alltså. ja är lagen har jag säger men jag, menar, jag tycker det ligger lite konstigt ja yeah. och, och det, jag tror skillnaderna blir en större alltså där fanns ju skillnader jag menar har man en förmögenhet när man jobbar eller är, är man direktör och sånt, har man en förmögenhet då så tar man ju den med sig när man är gammal också och om man inte delar ut den innan men, men, men, men, men det är klart alltså de det, det är ju mycket vad man har jobbat med. Det är jag håller med dig att det är orättvist. Alltså, mm. bara för man har... Mm. Man, alltså, vi kan tänka oss nu en sjuksköterska eller någon annan. Det finns de som har det ännu sämre än de. Mm. Bara för de har gjort... Men då jag menar de har gjort en nödvändig insats i samhället, annars ja. hade de inte inte förhållit på med det. Bara för de som blir gamla så ska de lida av det. Alltså, en som har gått och stöda, för jag tror stöderskolan mig inte så... Ja, ja, ja, ja, ja. Och de, de förlider det i hela sitt liv. Det räcker inte bara med under tiden de är ja. verksamma. Ja, nice. Utan de ska straffas för det hela livet ut. För ja. att de ja. var så dumare, gick och gick att stöda. Eller de nej, var nej, nej, tot. nej. Det är inte Det är Nej. Nej. Men det som du sa innan det här. Med att när man då har en lön och man jobbar och man har en sämre lön än en annan som ja. jobbar. Då har man redan då eh, alltså, dåligare med pengar ju, Ja visst. Än vad den, den har som har mer. Då den som då har mer, den ska ha mer i pension mm. än den som har haft det sämre innan. Ja, det, det är ju. Ja visst. Det verkar ja. lite, lite grann. Jo. Ja, ja, jag tycker kanske det är orättvist. Alltså det, det är... Äh, Alltså, en mening, pension. Men sen så är det är många som har egna privata pensionsförsäkringar. Alltså, har man bara, bara gått om pengar så han man egentligen inte behöver ha någon pension. Nej, nej, nej, nej. Men jag menar, det är inte många som kan betala Nej. en extra äh, till pensionen för de, det kan gå jämt ihop ja. Ja. Ja, det är det jag menar att jag tycker det här är lite orättvisa där, för, ja, att, äh, även om, för det här är många som jobbar livet av sig ja. bara för att de ska få mer i pension ja, visst. de jagar och jagar och jagar kulor bara ja. för att de ska få mer i pension jag tycker ja. det verkar fel ja, det är... jag håller med dig det är bara min tanke för jag ja, tycker det var rätt. Alltså. Det, vi behöver vara mer rättvisa. Mm. Ja, jag tycker det, det var kanske nigtigt på något ja, sätt. Men okej, okay. ja, du, du ska vi fortsätta kalla in. Har du gått med? Hejdå. Hejdå. Hejdå. Vi fick ett samtal nu direkt, också, men tydligen rökade vi koppla bort. Bort. Eh, han, men, eh, han får ringa igen. Men vi, eh, vi spelar lite musik så jag kommer in i bowen. Nu ska vi få höra hans Det blev fel. Innan var det i Makabajos. I våren kokte bor en fröken Andersson som har fyra sketna umgäblar men inte någon kar Lever livets glada dag i går på social halvdrag. Det enda som hon inte har i ansvar. Sen har vi svärvar Petersson, ett annat litet kräk. vars hela liv tycks grunda sig på pengar och på check klagar på den lön han hör som han kärring ändå tar Han borde ta och tänka på sitt samhällsansvar Men han som äger koken är en herre utan bank Han äger sju bordeller samt en slant på Schweizisk bank Och han suckar åt en var Det händas som jag inte har Är hyresgäster som förstår sitt samhällsansvar Ja, du lyssnar på Radiokommunist Sveriges kommunistiska parti i Det var samhällsansvar Där är många som Vill ta samhällsansvar Ibland eh, lite konstigt sånt Det var ju så att Nu i veckan som har gått Så har fått fattat beslut Om att man ska sätta igång Och förhandla om ett eh, nytt Huvudantal Huvudavtal Huvudavtal det i huvudavtalet har LO och SAF, eller SAF, nu hittar de svenska ögningsliv, men de har haft under, under långa tider, liksom en sin Saltsjöbadsavtalet är det senaste från och man hade andra avtal innan. Och det har alltid varit arbetsköparna som har velat driva fram dem och driva på dem huvudavtalen och få, till, alltså få sina intresse till tillgodosättning. Mycket helt då frågan om rätten Alltså den kampen som har pågått i Sverige Enast i slutet på 1800-talet Eller man kan säga mitten av 1800-talet eh, Har i huvudsak gällt eh, strejkrätten och sånt Man har försökt att tvinga fram lagstiftning Men man kunde inte göra det då När liberalerna precis hade kommit till makten på, I slutet på 1800-talet När borgarna hade kommit till makten då Efter Feodalen för de, de, ville ju, de behövde ju arbetskraft som vandrar runt. De ville ju bryta med det gamla samhället och, och, och, och bygga upp det borgerliga samhället. Och det fjordra, alltså, kapitalismen eller det borgerliga samhället, det fordrar en viss form av frihet. Och då kunde vi inte vara bundna i livegenskap eller vi kunde inte vara bundna i jordtorvan som vi var tidigare. Så då fick man ju inte... Då, då, Löd vi under tjänste i tjänstegivningsstadgan. Den levde kvar ganska länge men man fick inte flytta som man ville, och det var en massa sådana saker. Men allt sin arbetarrörelsens barndom så har ju frågan gällt strejkrätten. Och det är ofta det huvudavtalet har försökt att, att reglera så kallad. Och LO har slutt sig in på den vägen alltså, bara för att man säger om man vill under. Undvika lagstiftning. Och nu, nu äh, har, vi, har vi- Vanja Lombi-Vedins- äh, motivering Vanja Lombi-Vedin- är ju äldre ordförande. Hon säger- vi står upp för den svenska modellen- tillsammans. Det är inte så att arbetsköparna- och, och Vanja lombi står upp för någon svensk- arbetsmarknadsmodell- tillsammans- jag vet inte, arbetslöparna står det varje fall inte och frågan är överhuvudtaget om Vanja lombi gör det. För jag menar, hennes, hennes, um, vi har sett hur hon har uttryckt sitt uh, i många olika frågor, bland annat vad det gäller Lissabon-föredraget sånt. Och hon satt med till exempel då i olika pensionsbolagsstyrelser eller de som förvaltar våra pensioner och beslutade om fallskärmsavtal till olika direktörer. Sen gick hon ut och pratade första maj mot direktörslagen. Men på måndag satt hon och beslutade om att de skulle ha ha det där. Så hon är ju rätt så tvetydig om man överhuvudtaget kan lita på den. Jag har ingen tillit till Vanja lundby -Vedin. Och det har naturligtvis skapat konflikter också inom LO. Det är beslutet att man ska gå in och börja omförhandla det gamla det gamla huvudavtalet. För det är ju, inte, det är ju så att arbetsköparna har ju redan varit ute och sagt att det gäller konflikträtten. Och det gäller eh, en massa saker kring konflikter och hur, hur konflikterna slår. De vill förändras den så kallad maktbalansen på arbetsmarknaden. Där de påstår att eh, fackföreningsrörelsen i det närmaste har hela ansvaret eller har hela, ha, har hela makten. Det är ju naturligtvis inte sant för det är ju de som har makten över sin industri- och det är de som bestämmer helt och hållet. De har fortfarande den gamla paragraf 23 som sen blev paragraf 32. Rätten att leda och fördela arbetet och rätten att sparka folk när man inte har, har behov av dem. Vi kan säga se det senaste exemplet nu. Pågens eh, bågeri. Lockar på pågen. Slos ihop och där blir en massa folk över. Och man har nu hittat jobb till de flesta men det återstår fortfarande 20-30 stycken som inte kommer till att antagligen att få någon plats. De, de kunde då ensamma besluta om att de skulle lägga ner lockarpsbageriet för alltihopa skulle flytta till två ställen. Då in till Malmö och se ett bageri i Göteborg. De, de, ska ha, de har nästan 40 procent av brödmarknaden i Sverige. De ska ha två bagerier. Ett där man bakar kakor och ett där man bakar bröd. Baka bröden ska man göra i Malmö. Kakorna ska man baka upp i Göteborg. Så ni ska veta att det är inte. Det kan inte vara särskilt eh, helt nya bröd man får ut om de ska köra senast långt upp i Norrland. Här går väl han. Här får vi väl relativt nya bröd men det måste ju ändå ta ett par tre dagar innan de kommer upp till Norrland men det är klart att en frysbil och sånt jag tror inte det är något sånt fel på brödet men, men det är ju naturligtvis beklagligt att man bara har två bagerier, alltså att man bara har ett bågeri som står för 40% av marknaden i, i Sverige och, och det är ju kanske därför en förklaring till varför brödpriserna och livsmedelspriserna går upp Därför att det monopoliseras på så många ställen. Men nu kom jag från eh, huvudavtalet. Det var det jag mest ville prata om. Därför att Vanja Lombi-Vedin påstod ju oss- det. Att det var ett krav, att de kände sig tvingade liksom att sätta sig i de förhandlingarna på något vis, trots den kritiken där finns inom övriga fackföreningsbyråkratin, alltså bland de ledande inom de olika förbunden. Tycker inte att det finns någon anledning att nu sätta, oss i, sätta sig i förhandlingar med arbetsgöparna om ett nytt huvudantal. Och det är ju inte så att några folk ute på verkstadsgolvet eller ute på, i byggbodarna eller någon annanstans har känt behov av ett nytt Eh, huvudavtal. Vad de har känt behov är kanske en sänkt arbetstid eller kanske också en sänkt pensionsålder för vissa eh, yrkesgrupper som inte alltså, klarar sig eh, fram till pensionen utan de blir utslagna innan. Det är ju sådana frågor som de arbetande ute på eh, arbetsplatserna har, hade förväntat sig istället. Nu sätter hon sig och förstår att hon ska prata om, om rehabilitering och vi rehabiliteras för sjukdom. Och det är klart, det är ju, det är, det är ju krav som alltid ska drivas. För det, hon ska ju ha i åminnelse, det är ju inte så länge sedan svens Snöringsliv sa upp det avtal man hade angående... Um, hittar du hälsovård på på arbetet, alltså den den rätten eller det avtalet man hade om att sköta de anställdas hälsa och jag berättade för några veckor sedan om den där arbetsskadeförsäkringen där staten eller staten via Försäkringskassan föreslår att man ska sänka avgifterna för arbetsgivarna till den arbetsskadeförsäkringen. Eh, man vill halvera dem därför att man får, har fått ett överskott på 1,8 miljard. Och det är ju naturligtvis en del av våra löner som man då tänker efterskänka. För det är ju vi som via lönerna avstår de pengarna som betalas in i arbetsgivaravgifter. Skulle vi själv betala alla våra försäkringar och sånt så hade vi ju naturligtvis behövt haft 34% mer i, i lön än vad vi har här. Men det betalas in direkt i statskassan. Från arbetsköparna så det är ju inte några pengar som är deras pengar utan det är ju löne. Men det, det tänker staten helt fräckt ta och skänka till, till företagen och det är ju naturligtvis beklagligt. Vi skulle ju istället behöva höja det för vi har hört många gånger om arbetsskadade som inte får, till, får sin rätt till ersättning. I synnerhet vet jag att många av de som drabbades av asbestskador har inte fått någon rättvis behandling. Man har, och det är likadant nu idag. Nu godkänns nästan ingenting som arbetsskador. För man kan inte medicinsk konstatera om människan skulle ha fått de skadorna utan, utan att han... Även om man inte hade fått dem det arbetet. Innan var det ju så att det räckte att man, man kunde säga att de skadorna kunde orsaka sig av arbetet. Men nu har man lagt hela bevisbördan på, på dem som lär arbettsskadorna. Det är ju de frågorna som, som um, Vanja Lombi-Vedén skulle kämpa för. De andra frågorna som arbetshjälparna får fram, Strejkrätten och förändringar i den- det är frågor som arbetsköparna har drivit på och fått igenom enasin 1920-talet någon gång. Då har man förstärkt de antisträklaga och antikamplaga och samtidigt som man har byråkratiserat fackföreningsrörelsen. Om vi ser på sjukvårdskonflikten här till exempel och jämför den med i Danmark. I Danmark får medlemmarna rösta om det avtal som sen blir färdigt- och ...som man ska ansluta. Det har Elio tillsammans med SAF kommit överens om- ...att det är förbjudet här i Sverige- ...att, ut, att utställa en folk- ...eller en omröstning om avtalen. Det, det får man inte lov att göra- ...enligt SAF och Elios huvudavtal- Ska man göra en sån omröstning så ska den bara vara rådgivande. Alltså vi som ska jobba efter avtalet, det är de vill packa på oss. Vi får inte lov sig nej till det. Utan det, det är förbålet för annan. Och det är samma med de regler som säger att LO måste godkänna alla strejker- som omfattar mer än 3 av ett förbundsmedlemmar. Det innebär ju också att den byråkratin inom LO- har fått en större och större beslutande makt. Och en, och en makt över. Eh, skärmat sig mer och mer från. Egentligen de, de så kallade företräder. Och det syns ju tydligt på Vanja lundby Och man ser till. Hur hon agerar i frågan om. Om deras eh, pensionsavtal. Direktörernas pensionsavtal. Och man ser det ju på många andra områden också. Jag menar, det är nu medlemstappet som eh, sker från fackföreningsrasen. Man har tappat över 200 000 människor, eh, medlemmar under början av det här året. Det är ju naturligtvis inte konstigt. Det, jag tycker inte det är någon bra väg för jag tycker att vi måste se till att så många som möjligt är organiserade i facket. Men vi måste naturligtvis också ändra på facket. Vi kan inte låta den byråkratin av makten som bara styr utifrån, jag vet inte vems intresse egentligen man styr utifrån, men jag menar Vanja Lundby-Vedin och flera av de toppfigurerna i den fackliga rörelsen sitter med i den socialdemokratiska partistörelsen. Och vi vet ju att de är inte heller särskilt snälla, har inte allt. jag menar det med pensionärerna de snodde någon indexreglering och så. Det, det har aldrig Återställts Och där finns många sådana saker som. Eh, alltså, vi måste förvandla. Medlemmarna måste ta i tur och förvandla facket till en kamporganisation. Så det blir en organisation som företräder dess, deras intresse. Vi kan säga till exempel. elus representantskap. De dem ut. De riktar fem krav. Statsminister Fredrik Reinfeldt Det gällde angående den lavaldomen, och inte bara lavaldomen, Utan det var andra Domar också som I praktiken ifrågasätter Den svenska kollektivavtalen och Om svensk kollektivavtal Ska gälla här i Sverige Då gör man Vanja lundby i ett uttalande Och representantskapet Riktar fem krav till, till, till um, Fredrik Reinfeldt man påstår till exempel att Lissabonfördraget innehåller en någon form av socialklassud. Det är absolut fel. Det innehåller ingen som helst socialklassud. Utan Lissabonfördraget förstärker de rättigheterna, alltså frihet för kapital, varor, tjänster och arbete. Det är det enda som förstärks där sen har hon önskningar om att olika länder ska anta ett socialt protokoll där man reglerar löner och sånt det kan hon ha önskningar om men det är inte hon som bestämmer det utan det gör regeringskonferenserna och det är de som där brukar vara sånt liv omkring och den i och urater alldeles men det är inte så att, att på något vis att det är inskrivet i Lissabon fördaget. Så var hon försöker det är en lugn i stil med den de drev när vi de drev in oss i, i äm, Men nu får vi börja gå med ett avslutning. Vi hinner spela lite av Bandera Rosa. Vi tackar för oss och önskar välkomna tillbaka nästa fredag. Framåt kamrater i Luffror och röda fana, och röda fana